ya kubainishwa jinsi gani ya kumwandaa maiti kwa Kiislamu kwani ni ugonjwa mbokuo umewapata watu wote na wakiwemo Waislamu ndani yake kadhalika na vifo Vyapatikana baina ya Uislamu tungependa kutunabainisha jinsi gani mwili wa maiti kwa Kiislamu unavyofanywa kwa mukhtasar tujue kuwa tajeezu almayyit kuandaliwa maiti wa Kiislamu au haki ambazo kuwa maiti wa Kiislamu anazo ni mambo manne kama ilivyonukuliwa na kudondolewa kutokamana na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam nazo ni alghaslu kuoshwa wattakfinu na kukafiniwa kwa sanda wassalatu alaihi na kusaliwa sala ya janaza walidfnu na na nne ni kuzikwa katika ardhi hayo mambo manne yote wanachuoni wataja kuwa hukumu yake ni fardhu kifaya ni faradhi yenye kutosheleza baadhi wakilitekeleza yani watakapolifanya baadhi ya watu Pasina wengineo basi hawana makosa wala hana dhambi Ambo kuwa hawakushiriki katika kuosha au kukafini au kusalia au kuzika ni fardhu kifaya kwa hivyo wakitekeleza baadhi ya watu yatosheleza na haya yamekuja katika hadith matalan an ibn shuraihin ibn ubaid al asema anna rijalan qabbaru sahiban lahum asema kuwa watu waliwahi kumzika mwenzao lam yughsiluhu pasina kumosha hakia kwanza wa lam lahu kafanan la pili wala hakupata la kumkafinia thumma laku muadana muadab la jabalin fa kisha walipokutana na sahabiyu muad bin jabalin Wakamweleza kuwa mwenzetu hatukumosha wala hatukumkafini muadib ni jabalirabd anhu faamarahum an yukhrijuhu akawa ni mwenye kuamuru wawe ni mwenye kumfukua fa akrajuhu min wakamfukua toka kaburi kwake thumma ghusila wa kufina wa hunnita thumma wakawa ni wenye kumosha na kumkafini na kumpaka manukato kisha wakawa ni wenye kumsalia. Mawadi Mija bil ridiyallahu anhu ni katika wanachuoni wakubwa wa Kiswahaba. Yeye kuamrisha haya ni kutokamana na ilmu aliyopata kutoka kwa Mtume صلى الله kuwa mtu Muislamu atakapofariki basi mambo haya ni wajib au ni mwenye kutikelezewa. kutekelezewa kuoshwa na kukafiniwa na kuswaliwa na kusitiriwa mwili wake katika ardhi. Ama kusiana na jambo la kwanza au haki ya kwanza nayo ni kuoshwa kwa maiti imekuja hadith jinsi gani anavyooshwa maiti wa Kiislamu umi atiya qalat asema ummu atiya dakhala alaina rasulullah sallallahu alayhi wasallama hina tawifat ibnatahu. kwa mtume sallallahu alitujilia pindi alipofariki binti yake faqala mtume sallallahu alayhi wasallam ma jinsi gani ya kumosha ighsilnaha thalatan au khamsan au akthara min dhalika akawaambia musheni mara tatu au mara tano au zaidi ya hayo inda aituna bima'in wa sidrin endapo muona kuna haja ya kuzidisha zaidi ya mara tano aoshwe mayiti mara tatu au mara tano au zaidi endapo kutakwepo na haja bimain wa sidrin kwa maji wenye mkunazi au sabuni wajaalna fil akhirah kafuran na katika maji ya mwisho ambokuwa mtamsunzia maiti basi kafuri aina ya marashi au shei'an min kafur au fan wa kafuri yani marashi ambokuwa au shewa nayo maiti katika mwosha wa mwisho kwa marashi fa idha faragtunna fa nani Akawambia mtume sallallahu alaihi mapindi mpindi mtakapomaliza kumuosha huyu binti basi nijulisheni kuwa mshamuosha jinsi lilivyo kuelekeza asema falam fa ragna adnahu tulipomaliza tukao ni wenye kumjulisha fa atana hiqahu ni mwenye kutupa kikoi chake faqala ashirnaha iyahu, akatwambia kuwa tumvishe kikoi hicho na tumfunge nayo nam katika mwili wake ta'ni izarahu. na katika riwaya imekuja fi riwaya ibda'ana bimayaminiha yaminiha wa mawadhi alwudu' minha Anzeni katika kumosha bimayaminiha upande wake wa kulia wamawadhi mawadhi alwudu' minha Na sehemu zake za mumtawadhi mumfanye mumtiheudu na kisha mumoshe sehemu za kulia kabla sehemu za kushoto hii ni muktasar ya jinsi ya kumuosha, maiti wa Kiislamu pindi anapofariki Hii ni nukta ya kwanza nukta ya pili at-takfin ni kukafiniwa kwa sanda imepokewa kuhusiana na hilo an Aisha radhiallahu anha asema hasema mama Aisha Kuf, kafanna rasulullah sallallahu alaihi wasallama fi thalathati athwab suhuliyatin tulimkafini mtume sallallahu alaihi wasallama kwa vipande vitatu Vya sanda suhuliyatin ambokuwa imechukuliwa au ililetwa kutokamana kutoka katika kutoka kutoka mji wa suhulia jududun yamaniya nayo yalikuwa ya ni sanda ambazoikuwa ni mapya kutoka yaman Leisa fiha kamisun, hamna kamis, yani kanzu katika sanda hizo wala amama wala amama ya kufunika kichwa Udrija fiha bali alikuwa ni mwenye kuingizwa baina ya sanda hizo kuingizwa yani zilipangwa moja juu ya nyingine kisha mtume sallallahu wa wasallam akawa ni mwenye kufunikwa na la kwanza kisha akavingirwa na la pili na kisha na la tatu صلى الله عليه وسلم حديث اخرجه البخاري ومسلم وان ليلى بنت قاني قالت كذلك يجي حديثنين يبين يشا جنسه ككفنها اسمع ليلى بنت قاني كنت في من غسل امكم ثم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم nilikuwa miongoni wa alomosha ummu kulthum binti صلى الله عليه وسلم inda wafatha pindali alipofariki Wakaana awali ma aatana Rasulullah sallallahu alaihi alhiqa asema pindi tulipomaliza Kumuosha na Mtume sallallahu wa sallam, akawa mwenye kutupa cha kwanza kumkafini nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alhiqa hiqa Hika, yani izaro Mtume sallallahu ili iwe imeambatana na mwili wa binti yake thumma addiru kisha akatupatia shuka lingine ambalokuwa tulimfunika nayo thumma alkhimaru kisha cha tatu Tukawa ni mwenye kumfunika nayo kichwa chake thumma almilhafa kisha kingine Tukawa ni mwenye kumvingira ndani yake thumma udrijat fit-taubil kisha akawa ni mwenye kuvingirwa na nguo nyingine la juu baada ya sanda hizi tatu yani bimaana mwanamke huvikwa sanda tano kinyume na mwanamume kuvikwa sanda tatu qala wa rasulullah inda lbab, asema uh, binti na mtume alikuwa amesimama mlangoni Maaha, maahu kafanuha yunawiluna thawban thawban alikuwa amesimama mlangoni huku akitupa kafani zile ambazoikuwa tukimvingira nayo uh, umu kunthum kafan baada ya nyingine moja baada nyingine na kafani hizi zenye kutandazwa chini na kisha zikapangwa moja baada ya nyingine kisha yule maiti huwekwa juu ya yote kisha akani ni wenye kufungwa na la kwanza kisha na la pili likafungwa kama vile la kwanza hivyo mpaka kafani ya mwisho hii jinsi ya kumkafini maiti wa Kiislamu mume au wa kike mume atotumia kafani tatu na ama mke kafani tano kisha haki ya tatu ambayoikuwa afanyiwa maiti wa Kislam baada ya ni as alihi kusaliwa na hilo limethubutu katika hadithi ambokuwa wamepokea al-Bukhari na Muslim an Abi Huraira anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallama na An-Najashi fil yawm alladhi mat mtume sallallahu alayhi wasallama alitaja kifo cha mfalme wa Habash An-Najashi siku alokufia ndani yake wa qaraja bihim ila musalla <tumis> mtume saw akaondoka pamoja na masahaba zake katika msalla fa saffa bihim akawa ni mwenye kupanga safu pamoja nao yani ye akiwa ni imam nao wakawa nyuma yake kwa safu wakabara alaihi arba takbiratin akawa ni mwenye kutoa takbira nne na mkusalia janaaza ya an rahmatullahi alaihi hadith yebainisha kuwa mtu endapo muislamu akifa basi atakiwa awe ni mwenye kuswaliwa na waislamu mmoja akiwa ni imam na wengineo wawe ni wenye kupanga safu nyumaki na kisha hutolewa takbira nne kutolewa takbira nne kumfalia huyu maiti wakadhalika imekuja hati nyingine kala al ala ibnu zaid asema al ala ibnu zaid ya abahamsa alimuuliza abahamsa yani Anas ibn Malik radhiallahu anhu هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجنائز نضيفه ويفو متى صلى صلى الله عليه وسلم قال لي سؤلي صلاه جنازه كما علو يسوي يكبر عليها اربعه اتو تكبيرا ويقوم عند رأس الرجل نحو سمامه وpande وكيشا شمنانه واجيزه قال نعم akasema Anas ibn Maliki radiyallahu anhu naam jinsi, jinsi hii ndivyo mtume sallallahu alayhi alikuwa akiswalia maiti hakileta takbira nne naam. na akisimama upande wa kichwa cha au katikati ikiwa ni mwanamke na katika takbira ya kwanza husoma sura tulfatiha kisha takbira ya pili kisha takbira ya pili husoma as ala nabi sallallahu alayhi wasallam kisha katika takbira ya tatu huombae wafu wa Kiislamu kijumla kisha yule maiti ala alkhusus hasa atamuombea kisha katika ataleta takbira ya nne na akao ni mwenye kutoa asalamu as kisha haki ya nne ambokueni ya mwisho fadfn atakiwa mtu Muislam atakapokufa na awe ni mwenye kuzikwa Na kuzika ni kumtia mtu katika ardhi na wala maiti wa Kiislamu hachomwi naam hachomwi kama ilivyokuwa katika mila nyinginezo kuwa maiti huchomwa hashaqalla mwili wa mtu ni yenye kukirimiwa na kukirimiwa anapofariki ni kuzikwa katika ardhi wala haichomwi hata kama atakuwa ni mwenye kupatwa na maradhi mabaya mwili huo hauchomi bali afukuliwa ardhi wa ardhi na akawa ni mwenye kuzikwa ndani yake Inkuja katika hilo hish, hadithi ya Hisham ibn Amir qala Asema Hisham ibn Amir shakawna ila Rasulillah sallallahu alayhi wasallam yaum Uhud tulimshtakia Mtume sallallahu alayhi siku ya Uhud wa ya Rasulillah Mtume wa Allah al-hafru alayna li kulli insanin kumchimbia kila mmoja katika wafu wa Kislamu imekuwa nzito kwetu mana walikuwa ni wafu wengi na kuwachimbia kila mmoja kumchimbia kila mmoja shimo atakaluzikwa ikawa ni jambo zito fakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume صلى الله عليه وسلم akawaelekeza akisema ihfiru wa aamiqu wa ahsinu chimbeni wa amiku, na kisha uipe kina shimo hilo muitimbe kwa ndani wa ahsinu na namchimbe kwa uzuri mwitengeze iwe ni sehemu nzuri wa adfinul ithnaini wa thalathati fi qabr wahid kisha muzike wawili au watatu katika kaburi moja yani kaburi moja na tusheleza watu wawili au watu tatu watatu asema qalu wa kasema faman qaddamiya rasulullah tumtangulize nani kaburini qala qaddimu aktarhum qur'anan mtangulizeni mwenye Qur'ani nyingi yani mwenye ujuzi zaidi na Qur'ani hili ni kubainisha fadla ya msomi katika dini mwenye kuijua kitabu cha Allah subhana wa Ta'ala ndiye mwenye kutangulizwa kaburini na baada yake huwalokuwa na na viwango tofauti katika kuijua Qur'ani قال فكان ابي ثلاثه ثلاثه في قبر واحد اسمع بابangu ni watatu kati ya watatu walozikwa katika kaburi moja rawahu nasai wa tharimidhi وكذلك انقجه حديث nyingine kubainisha kaburi ya mtu muislam rawah muslimun an amir an sa'd qala asma sa'd alhiduli lahdan akitoa wasia ni fanyeni mwana ndani lahadni mwana ndani ambokuwa huo huwa katika ubavu wa kaburi kwa ndani wasibu labina nasba na kisha muue ni wenye uegemeza labinat matofali katika kaburi hilo ndani pale mtakaponiingiza katika mwana ndani ekeni ee, labina kama suni ya bi rasulilah sallallahu alayhi wa kama jinsi alivyofanyiwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika hizi hadithi mbili zatubainishia kuwa mtu Muislamu huwa ni mwenye kuzikwa katika ardhi na shimo lenyewe huwa lenye kufanywa kwa kina na kuchimbwa kwa uzuri na kisha huwa ni mwenye kuingizwa katika mwana ndani na akawa ni mwenye kufunikwa na matofali kabla ya kumwagiwa mchanga na kuwa wafu ni wengi basi Waangaliwa alikuwa msomi zaidi na ujuzi wa Qur'an basi utangulizwa na yajuzu kuzikwa wawili na watatu ndani ya kaburi moja Hii ni kijumla jinsi anavyo wa maiti wa Kiislamu Na hali tulokuwa ndani yake leo hii ambapo kuna maradhi ya corona ni maradhi ambayo ni yenye kuangamiza na yenye hofu kubwa Yatakiwa wahusike katika kufanya tajhizi almayit watu ambao ni wataalamu wa kiafya wenye ujuzi na ugonjwa wahusike katika hilo ili wawe ni wenye kuchukua tahadhari na hatua za kujikinga na kukinga na lau watakuwa ni wao tu ambao wenye kumtekelezea maiti wa Kiislamu hilo pasina na kushiriki hata wa karibu wake wa huyo maiti basi ni bora kwani wajua zaidi jinsi ya kujikinga na magonjwa haya yatakiwa wataalamu wa kiafya wawe ni wenye kushiriki katika hilo na endapo kutakuepo na taasisi au ni serikali itachukua majukumu ya kuwazika maiti wa Kiislamu kwa kuwatekelezea kila ambalokuwa ni haki lao basi hilo ni bora zaidi kwani serikali inazo vifa na yale amboku yahitajika kujikinga kutoka na na magonjwa haya na endapo kuwa yatakuwa ni mazito kumtekenezea maiti ya Kiislamu baadhi ya hizi yapakoko basi watatekeleza huyu maiti kiwango cha uwezo wao kwani asema Allah Subhanahu wa ta'ala la yukalifu Allah nafsan illa wus'aha kama endapo kuoshwa itakuwa ni ngumu basi atakuwa ni mwenye kufanyiwa tayamm na endapo kukafiniwa na hizi kafana ambazo kuwa tumetaja itakuwa ni ngumu basi ata vikwa kama vile kwa leo hii na mkutu, uh, kusiana na ugonjwa huu atavikwa na plastiki ambazo kwa zimeandaliwa na, na madaktari au matabibu zinazo mhifadhi mgonjwa kutokana uh, magonjwa haya yasiwe ni yenye kusambaa basi atakuwa ni mwenye kukafini nayo na kuswaliwa basi atusheleza mtu mmoja kuifalia au watu wawili yatosheleza na kadhalika kwenda kuzikwa na mmoja au watu wawili ambokuo wataweza kubeba hilo jukumu la kumzika waweza kuwatekelezea waliosalia ni fardhu kifaya jambo hili la kumzika maiti ya Kiislamu lau watatekeleza baadhi ya watu wenye ujuzi na maarifa na utalamu hasa katika hali hii ya dharura ya ugonjwa basi ni bora na walosalia wasione kuwa wamemtupa mwenzao au hawajamtekelezea haki zake la bali madam ametekelezewa na wenye ujuzi na jambo hilo basi hilo natushindezana na, na litakalo wao ni kumwombea zaidi Allah subhana wa ta'ala amgufirie na arehemu maiti wote wa Kiislamu والله عالم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم